Jó estét. Na, szervusz. Oké. Okay. Lássuk, hogy honnan folytatjuk. Elutóbb a Mona richard a Convergence-it néztük. Most é, igen, igen, igen. Akos István ismerte nemén rudi. Uh, csodálatos menott listáihoz. Ugye ő is uh, pár hónapja kezdett be komolyabban a gamebe. Úgyhogy tőle is láthatunk egy epic a Steel 4 et és kérdezem, hogy a főórát mennyit és mennyire ismered? Átnézegettem. Gyakorlatilag azt csinálja, hogy az a riddimmel, ami be van bondolva hozzá, az azt csinálja, hogy sablonokat lövöget, és a bond az azt csinálja. Feúránál, hogy a, az a Warjack, aki be van oda bondolva, az felgyújt a támadásaival, szóval a sablonok azok fel fognak gyújtani, amit a már lő. Emellett van két Reconer mellette, úgyhogy itt lövögetések lesznek, utána pedig ö, azt fogja csinálni, hogy elfítel, és annyi fókuszt, fog, ö, annyi fókuszt fog kapni, amennyi continuous fire effect van kint a a kontrolljában, és ezeket rögtön rá is pakolhatja jack -ekre. úgyhogy uh, itt az fog történni, hogy uh, fog gyújtani, illetve a Covenant of man az pedig tud adni Continuous effect -et. A, ugye a continuous fired unitnak nak vagy modellnak, úgyhogy mindenkivel megpróbálja majd kigyújtani az ellenfelet, utána a feóra és valószínűleg a jack akkor fognak egyet asszultozni, a rekonerek, mert akkor fel tudja őket ölteni maxra fókusszal, és gondolom akkor ad rájuk a kórussal egy plusz kettő plusz kettőt, és akkor nagyot fognak ütni három fókuszon. Úgyhogy valószínűleg ez fog történni, és ilyenkor azt is tudja csinálni, hogy, hogy a kint lévő uh, fire continuous effekteket átpakolgathatja más modellekre, úgyhogy hogy ha belekerül a kontrolljába a varlokkod, vagy a varkaszöred, akkor valószínűleg fel fogja gyújtani azt is. És egy másik finom dolog, hogy felóra kontrolljában a continuous az nem alszik ki, úgyhogy felmaradsz gyújtva. Ez elég, elég brutálisan. Hangzik, a másik uh, listája, uh, Grandex, Sabrax, a Kreos, kb. hasonló, mint már beszéltünk. Uh, Igen, hát az ugyanaz. Sok lova, nem. lovag jön előre és megpróbál odaérni. Na, Igen. akkor scrollozunk tovább, akkor Csabin Legióval. Légiót mennyire ismered? Wow. Uh, úgy, ahogy ismerem, mivel én is terveztem vele játszani, úgyhogy uh, arról tudok pár dolgot mondani. Ez a Shaarin lista, ez egy ilyen általános eléggé, két angélius és egy typhoon Ez a lista ez úgy fog kinézni, hogy ez minden gyors, uh, ami ebben van benne. A shredder hogyha van olyan, akkor rá fogja rakni. Azt van egy olyan varázsat a shaarin hogy uh, gyakorlatilag akkor aki rárak egy templétet a saját víztyére, és itt az a shreddel lesz, aki sokáig tud futni, befutatja az infantry köré, és azok fognak korróziót, sebet kapni, gyakorlatilag azzal legyírtja az infantryt, emellett ugye az angéliuszok azok be fognak menni és csapkodni, ahogy a typhoon is, és utána rá fog fitelni sarin, ami azt fogjuk csinálni, hogy mi illivel nem fog. Milíven nem fogod tudni ütni a következő körben, ami az eléggé fájdalmas, mert gyakorlatilag a milli főleg a sokval meg minden egyéb ilyen is listát, ezt nagyon megfogja, mert gyakorlatilag két nappat köre van arra, hogy garázdálkodjon. Úgyhogy ez egy, ez egy elég kemény lista olyanok ellen, akik, akik erre, erre vannak kényszerítve. Úgyhogy ez így elég durva. Uh, és ugye egy angéliusnak azért a, nehéz eléggé kerülni a rohamiát, mivel hogy, ugye repül, meg hetet mozog, meg mellé rícses, úgyhogy ez elég durva. Uh, emellé van egy Lilith, az pedig egy lövős lista gyakorlatilag, semmi extra, két ravagorral, az inkább ilyen infantry gyilkolás, mert ismell Lilith, ezt megnézzük, hogy melyik. Mm. Szerintem az Epik. Nem? Az Epic? lehet, nem tudom, hogy ez uh... listából ítélve, hogy lövés, lövés, lövés. Ez a, ez igen, ez a kettes Epic. Uh... Igen, igen, igen, hát igen. Ugye igen. Ez, a, ez a klasszikus Lilith 2, az ugye Kasztelkill-re nagyon erős és uh, ugye, ugye a fit, fit mindenki snipot kap, és aztán a Petro group mindenki kap plusz egy lövést, úgyhogy az, ugye a Lilith Snapfire-es rengeteget meg tud ölni, azt 6 modellt, a körben de maga a két ravagor, elég könnyen ki tudja lőni az ellenfél kaszterét, hogyha rossz pozícióban van, vagy nem, nem, nincs fedezékben. Ugye a concealment ignorálják, a ignorálják, Viszont a mi a cover a covert, azt nem így ne a, a legiósok. És ugye a defanzív buffokat pedig a naga night lurker meg tudják kerülni, az blessed fegyvert ad, és így átlövik, úgyhogy ha összekerül a, akár a Defenders vodos a nagy lil kehani ezt át tudja lőni. Úgyhogy fűt, hogy akár a, úgyhogy mindent és teljesen meg tudja béníteni, vagy esetleg ki is tudja nyírni a Avatar-ok Igen, igen, ez elég durvának tűnik ez a lista, de ez, ez ugyanúgy jó egyébként nagyon uh, infantri leszedésre is, ravagórok a sablonos gyújt gyújtós az Igen, fülek, a a van. Igen, Raptorok is nagyon jól lőnek. Ugye... Mostanában már, már a telefonom sincs itt, de maguk a Raptorok élők ellen. nagyon jó sebeznek, gyorsak, fit, vagy messzire lőnek. Úgyhogy nagyon kellemetlenek. Régy jól meg a, legyen legyen legyen. A, a népet, de hogyha nagy a páncél a másik oldalon, akkor ez, ez a lista, ez nem fogja. Bátlőnyi... Igen, igen. Hát a lesz a Saurine lista. Saurine lista. Ugye gyakorlatilag az a lényeg a Saurine lista ellen, hogy valahogy vagy rá kell kényszerítened egy defensív fitre re ami nagyon nehéz lesz, mert alig nagy a veszélyeztetési zónája, vagy pedig egyéb saját uh, dolgokból uh, ki kell valahogy be kellned azt a két kört, ameddig csépelni fognak a, az angéliusok, ameddig ugye nem tudod vissza, visszaszedni, úgyhogy ott a jack, -jek, jack -jek elése, az egyéb dolgok elé ott valahogy jobban fel kell vonultatni valami védelmet, csak Ugye az a baj, hogy ott van a Typhoon is abban a listában, ami pedig nagyon jól lespréz mindent, úgyhogy az valószínűleg ki tudtak takarítani mindent a, a nehezebb cuccok elő. úgyhogy ez egy kemény lista. Azt az valahogy ki kell szorítani, úgyhogy, úgyhogy le kell fenyegetni, meg defenzívbé kell tenni, mert máshogy nagyon nem lehet. Uh... Hát ami, ami ez a listá ellen jó, az pont a, a Rudinak, például a dupla reconner -es. Epic Feoraus listája, hogyha az, hogy az, az párosul Sairain ellen, akkor rekonerek fogják és kb. a két rekonerek egy angyal kilők körönként. Feed körben Igen. is, meg feed körön kívül is, úgyhogy az így el is tud lenni. Így van? Azt a Sairain lista nem, nem igazán bírja a lövéseket, még maga Sairain is nagyon szereti, hiába van neki jó védelme lövés ellen. Viszont defense 18 összesen lövés ellen, meg a blast se hat rá, de aztán ki lehet gyújtani, meg hogyha sikerül lenokdownolni, akkor viszont ilyen poftizes lövésekkel is le lehet lőni. Úgyhogy fix yeah, yeah, yeah. vik szeretik föltenni, meg, meg milli seregek ellen, de ugye azért ugye gyenge a lövések yeah. ellen. Hát ha valamire jól párosítják, tehát hogy meg, lep, meg tudod lepni az ellenfeledet, akkor azért ezt le lehet szedni. Pont ott, ugye, ö, ott az a rekoneres lista egyébként szerintem itt, itt mindkettő listája ellen jó lenne a sabának, mert, mert a rabagóros listával se fogja a rekonereket megölni. mint a Ja, rudinak, rudinak, igen, igen, igen. Tehát, hogy a rudinak a listája szerintem az a Reconneres mindkettő jó, a mindkét listája ellen a sabának már, mert, mert a ravagórossal nem fogja megölni, meg az nem, nem túl hatékony ez ellen a list ellen. Igen, Ellenben a ravagóra még tűzi van is, és úgyhogy nem is tűnt. Igen, igen, igen. Ellenben az angéliusokat meg le lehet lövöldözni, úgyhogy az, az elég jó Ugyan, erre. Ravagorjai, azok túl tudják lőni ezeket a rekonereket. Úgyhogy fit körben messziről egyszerűen bejönnek, és aztán szóval én úgy csinálnám, hogy elkezdeném az egyik rekonert Lőni az egyik ravagorra, és hogyha, hogyha sikerül egy jó dobni, és mondjuk rekonernek kiesik az ágyúja, akkor utána a másik lövést már át lehet tenni a következő reconer és aztán akár úgy is lehet, hogy egy teljes Reconert és egy felet megölni egy körben is, úgyhogy úgy, azok teljesen le vannak b Úgyhogy ez az Epic is azért veszélyes lehet a, a, az Epic feora mert a Raptorok azok a Temple Flame Guard-ot a régió meg fogják ritkítani. Paladinokra is veszélyesek, hogy, hát igen. Hát ez attól is függ, hogy hogy ki ott nagyon annál a szerintem nagyon sokat számít, hogy ki tud kezdeni, meg ki tud másodiknak lenni, mert ott az fog előnyhöz jutni, aki el tud kezdeni lőni a másikra. Előnyhöz. Hát oda az, az mindenképpen a légió lesz, mivel ugye a Ravavor hatot mozog, és azt mondja 14 elő és 18 elő Lilith feed körében. Szóval ezt, ezt nem tudja hozni a, a menott. Hogyha Assassoultól a, a Reconer, az 8 sincs, és onnan 12, incs, és 20 sincs, ugye a college pedig tud 6 incset, 14 incset, 26, és még 4-et, 24-et. Szóval az nem elhanyagolható. Úgyhogy hát. valószínűleg a. a a jó tud kezdeni, és hogyha sikerül a, a ravagokra, vagy semmire, akkor megbéníteni, akkor viszont szinte már nagyon jó helyzetben van, de nem tudom pontosan, hogy mire, mire fog menni a Csaba, az is lehet, hogy hogy benézi, és akkor el kell kezdődni a fejórat a behetséges, és mondja majd neki a Rudi hogy és aztán a raptorok meg, meg szerintem abszolút le tudják szedni a gyalogságot. Jaj, itt körbe mellül itt maga is, hát elég, elég, elég brutál, de mindenképpen van a nagyobb az esély, ez légi jó ellen, mint, jaj, jaj. mint a Creos t 4 ahol viszont azt a sok gyalogságot, a ravagórok, a templétek és a, és a raptorok azok abszolút, abszolút le fogják szedni. És ugye, hogy a robaborok lövöldöznek, és kirakják a skater tempeliteket, akkor sok egyvonnos gyalogságot nem tud átmenni. Nem Na, nézd a kőszegi kámon, Mit tudunk erről elmondani? Az hogy nincs, Butcher 3, váó. Igazi hipster uh, Ez. Elmondom neked, hogy ez a fefe hatása, abszolút. Úgyhogy ő, az, izé, ő, ő, ő, a, ő a, neki a mestere szerintem, ahogy így mond, mond, tudjuk mondani. Nem is, is véletlen, hiszen ez egy Vlad kettő, ahogy látom, úgyhogy az Fefe nagy kedvence. Hm. Úgyhogy ez a Fefe titkos fegyver az egyik lista. Hát annyira nem ez is. is. Igen, az a bal lista az nagyon nagyon van, amit Fefe, nem? Amit legutóbb láttam tőle 50 pontban a Drago, az ott volt. E, kajazik igen. Az Eliminátorok, igen. Videomakerek, azt nem tudom. Egyisprófőn a Meno volt igen. És ugye itt az 50 pontos listában ben voltak a sima lovasok, a igen, az a Igen, igen. Ugye nincsenek ott. van Cunhunter szerintem az mind stimmel. Ez az irus viszont melyik? A p a Supreme Cunhunter? Ez az F, szerintem. Yeah. Uh, igen, ez, ez az e -Rusk. Ez ugyanaz, amit, uh, amit uh, Dobbi is játszik. Nem tudom, pontosan viszont ez Black Dragon Pike, menne jön. mortar a Great ez egy másfajta lista. És p e az is az egy uh, érdekesebb. Ugyanúgy Spriggen van benne, uh, annyi a különbség, hogy a másik Listában ugye manóvárok vannak, ebben meg Iron Pangemek, és Greatberek is vannak benne. Uh -huh. Tehát, hogy itt ez egy ilyen kicsit ilyen felcsörélős dolog, de én nekem van, egy, van egy olyan érzésem, hogy ez a, ez a Vlad kettes lista, ez nagyon ez elég erősen, tehát a páncélt nagyon jól fel tudja törni a Vladnak a úgyhogy Szerintem ez, ez lesz a, a mészárolós listája, hát, hát, meg már már elég Mármint min, már hogy érhet egy hogy tör? Radnak a fitjével, hát, hogy... ki, kire rá, hogy az páncélt jön? Mert van egy dra drakon. Az, az... Az, az, az egy darab figura jól üt, de ennek csak egy támadása van. Ki, ki a másik, aki páncértől akár Vladnak a fitjével? Uh, lehet, hogy akkor ezt benéztem, mert, mert az, az, az ulellovasok már a, a hiánya itt... Az... Igen, igen, szóval más, más azért itt a fekvés. Mert a Drago el, el, elég jó seb, ez ugye az ilyen Science Portance kap uh, vlad alatt, kiveszi mindig a legkisebb kockát 3D6-ból, szóval annak jobban üt, mint ahogy kinéz. De ugyanakkor, hogy megnézed a az eliminátorok és assassino, ők mind uh, ilyen, hát, ilyen közepesen keményen ütnek. Szóval Kajazik, az... ugye POV 12-be ütnek gengből az eliminátorok, az mondom 11 egyet ütnek gangből, úgyhogy nem hát tudom pontosan, de a, most a Manhunterek, nem tudom, hogy rá Viszont ezt Viszont ez talán egy association. Hát talán, talán, de mindenképpen ugye fel tudja fogni a, a sereget, és a kajazikat elég nehéz leírtani, szóval ez egy érdekes kis lista lesz, de ugye maguk a, a Zulánosok nélkül, nincs meg benne az a, az a nehéz ütőerő, ami ötven pontban megvan. Szóval lehet, hogy lehet, hogy igen, igen, igen, fel az értelmi szerző, és azt a listát fogták, és elkezdték kicsit megszabdalni, hogy be, vissza, visszabutítsák 35-re, de valahogy ö, megmarad benne ez, a, ez az apró, apró népcsűrhe, viszont a lovasok nélkül nincs meg az a, az, a, az, az ütőerő, csak a manovoldra van az, aki keményen üt. Úgyhogy, igen, igen, már mert hirtelen meg, hirtelen meg, ugye az, az van, hogy ő ugye azzal szokta ugye, lehozni az olyan meccseket, ahogy én legalábbis az elbeszéléseiből hallottam, hogy ugye azután az ulánlóvasok nagyon messzire mennek és nagyon nagyot csattannak, de hát ebben nincsenek ulánlóvasok. Igen, csak az egyszerűen egy drakul van és az már nem biztos, hogy meghozza a nyarat hát igen, hát meglátjuk, hogy mire jó az biztos, hogy nagyon veszélyesek lesznek hogyha úgy tud ráfítelni, hogy már benn vannak az enemy line között mert akkor könnyen ki tudják szedni a, a fontosabb support modelleket, meg ugye esetleg még akár egy assassination-re rá tudnak menni, hát ez majd Minden kiderül ez, ez a Vlat 2-es lista amit itt látok ezt én, ezt én nem, nem, nem tenném fel mondjuk rá jó ellen valahogy ott az sokkal meg minden is, és, és szerintem a, a, a raktorok, meg a rababorok, meg a skater templétek teljesen, teljesen tönkretennék tönkre tennék a, a, a, a kadorjátékos napját, Abszolút. De olyan szempontból viszont a másikat sem nagyon tenném felele, mert most egy Iron Fang Pac-man sem tud bele gyalogolni a, a... Nem, nem, nem tud belegyalogolni, ez biztos. Nem, nem a belegyaloglás, az mindenképpen csak a magától lövéseket. Az Iron Fang, Pikemen, Shield-volva, meg a Minifite-ezve, Ádmog 22 euh, még meg tudja tartani a, a részt, de... Amúgy nagyon-nagyon nehéz. Hát érdekes, hogy itt, itt, itt megint csak az a kérdés merül fel, ami sok hazuárosnál szerintem annyira nem merül fel, viszont lehet, hogy el kéne gondolkodni rajta. Egy ilyen nagyon egyszerű kérdés, ami szerintem már minden veteren játékosnál az első dolog az, ami, amikor felmű, hogy mi a lista célja? Mit fogsz meg vele? Mit akarsz elérni vele? És szerintem ez az, ami nem feltétlen működik mindenhol. Mm -hmm. Tehát, hogy, uh... előbb, úgy van, hogy megyünk előre, és akkor majd csak úgy megoldjuk kicsibe a helyzeteket, aztán valahogy lesz, ahogy a játék kialakul. Uh... Valahogy, uh... Igen, igen, mert. Igen, mert a veterán listákon sokkal jobban érzi az ember azt, hogy el van tolva valami extrém felé, hogy valami bizonyos szituációval, vagy illetve egy másik listával nagyon jól tudjon foglalkozni. De itt, itt ezt nem mindig érzem. Néha csak kicsit ilyen mindenből egy kis jót belepakolok kategória, vagy amire azt hiszem, hogy jó. Igen, és ráadásul ugye pont 30 ben van az, hogy ott, ott viszont, Hogyha eltolod egy bizonyos irányba a dolgokat, ott akkor nagyon -nagy előnyre olyan, olyan meccsapot tudsz belemenni, hogy az, az ellenfél egyszerűen nem tudja megválaszolni. Ott vagy te a Runzovóra, Extreme Armor ö, a bízteken, és, és a, a Runsejperek is elég szívósak. Az ellen nagyon-nagyon nehéz. Például én játszottam egy, egy sráccal, Kador ellen, a runzovorra, és ugye tele, volt neki kajazinja, egy, egy csomó, és akkor csak beállt Johnny's a középre, a runjéperek pedig ugye mindegyik úgy, hogy forszlokkon belül legyen, és, és aztán után hiába használta a, a kajazi e, minifítet, megpróbált ugye berohamozni, és így mindegyik adta a külső false és nem tudott egyszerűen beírni a, a kőhöz, mert minden, amit, amit abszolút nem is tudott, hogy az úgy lesz. Úgyhogy egy gyakorlatilag egy ilyen pajzsot alkotnak a runoséperek a sereg előtt is teljesen megfogják ezeket az eliminátorokat, meg az asszaszineket, és aztán utána csak le kell őket ö, Persze, ugye, mivel ők ugye, ők előbb meg tudják. Hát, hát nem annyira. Hát KB. Nem is annyira. Ők 9 és félre fenyegetnek rohamból, ö, te pedig ugye ötöt mozogsz és ötre látod a De ugye ilyen kamu -Away val is közéjük lehet szólni meg minden, hogy. Hogyha elég gyorsan dolgozott ki az ahóikat, ugye ez fontos. Igen. Hogy ne veszítse sok időt, akkor itt elég jó, meg tudjuk őket kíteni. Igen, igen, igen, igen. Hát és ezért lenne jó. Egy-két listánál itt azért lehet látni, hogy itt is elmennek az extrém felé, de igen, 35 ponton nagyon veszélyes, így mindenből kicsit beletenni, mert utána nem lesz semmi. Meg egyébként pont azon gondolkodtam, hogy ha csak nincs pontosan ezért tehát valamelyik ö, varlokod vagy varkasztered nem tud nagyon effektív lenni egy-egy modellel, tehát mondjuk a, azok a Lilith például a... a a Lilit például a ravagórokkal, vagy ilyesmi, és tényleg azt egy extrémbe elvinni, tehát hogy amivel nagyon jó, akkor hozol belőle kettőt, meg hozol belőle még plusz valamit, ami még arra jó, akkor szerintem nem is érdemes egyébként support kasztereket hozni, hogy csak mert, mert egyszerűen az olyan kasterek, amik elviszik a seregedet egy extrém felé, és mondjuk önmagukban is egy ilyen szuperszólók, vagy egy-két modellt olyan brutálisan fel hogy azok lesznek szuper szólók, vagy hát ilyen szuper modellek. Én szerintem nem is érdemes hozni. Én 35 pontba én az airus azért is nem hoznám, mert, mert egyszerűen nem jön ki szerintem az a, az a support, Amennyi, amennyi ugye 50 pontból már kijön, hogy van annyi egységed, amire ez számítani fog. Aha. Én ezen gondolkodtam, hogy én ezért nem hoznék semmilyen support szólót, és egyébként ezért nem hoznék, én egyébként ugyanúgy héliket se 35 pontba, mert egyszerűen ott van egy bucser három, és kicsinálja, csinálja? Mert, mert egyszerűen Hát nem tudom, azért például egy, egy p 35 be ugyanúgy brutális, mert ugyanúgy le, lefeded a pálya nagy részét a temporál a teljes ellenséges sereget megford vele, nincs is neki plusz erőforrás, amit így körbe vagy elvi el tudnál vinni, és aztán a te tűzerőd pedig körönként sokkal nagyobb százalékát tudja megölni egy 35 pontos seregnek, mint egy 50 pontosnak. Szóval, hogy a körök számát nézed, és ugye a fitet nézed, hogy mindenki kap plusz egy lövést, szerintem egy p 35 pontosban olyan veszélyes, mint 50-ben. Csak talán 50-ben az ellenfélek már lehet annyi szuportja meg minden, hogy az egész sereget sokkal jobban tudja páncélozni, vagy meg tudja védeni különféle dolgokkal, hogy jusson is, maradjon is, 35-ben ott nem egyszerűen az a mennyiség, amivel átérsz, az nem lesz elég erős, hogy, hogy megölje a, a mondjuk a kis Kongfest, -e, -e, ja, a, a, a, a Stormwall Storm... Jó, egyébként ebben, ebben igazad van, ez, úgy, így, ez például, így valóban. Például az, ahogy Conrock hozé volt a, erre a versenyre, ezzel már egy csomó lista szerintem nyerésre esélytelen, hogyha vele találkozik. Szóval egyszerűen nincsenek fölkészülve rá, hogy a volt hogy t adjonverjék. Ha megnézed ezt a... ...hogy a Kálmánnak, megnézed a a, a Vlados listáját, hogy mivel fogja adjonverni a stormbolt a Semmiden. Most kajazikkal fogja, a nem fogja. A stormpod nagyon durván le tudja osztani. Ennek kirakja a Covering Fire-t és gyere át. Covering fire is lezárja a pálya nagy részét, és akkor van egy darab grapoonod, aki kb. belesebez. Egy jó roham a tizet, hogyha minden jó összejön, és ennyi, és nincs több támadása. Tehát még annyi, hogy ugye van, van Epic Ares, lelövi az Arkane Shield-et, teszem, azt, azt meg tudja csinálni, de akkor is 19-es páncé van, ott van 50, Valamennyi, 58 HP-ban vagy valahogy így, hogy pontosan. Úgyhogy ez mire kajazik, nagyon bögösik nem a nap, úgyhogy elég nehéz. Az Iron hát, Pike men még tudná sebezni, de a Covering Fire-en ők sem tudnak átmenni és nem tudnak ezzel, ezzel mit kezdeni. Hát igen. Meg a Great bear is. Az Irus ki tudja osztani az Irophy Pike-nek és a betolásztott 20 kockás sebzésre, és hogy ők be tudnak csatolni a Stallboard-hoz, akkor le tudják sebezni. De, hogyha ki van a Covering Fire, akkor teljesen esélytelen. És ugye ki lesz a Covering Fire, legalábbis remélem. Persze. Persze nem, nem akkor viszont, hogy szándékosan veszteni akarra a, karab, a minden> minden> Akkor egy listán maradt még, amit nem akartunk kitágyalni előtte az még a az a, a csoda listái. Ugye most az első részt föltettük, kommentben megkaptuk, hogy, hogy teljesen más, hogy működnek a listák, mint hogy mi <gül> szinte, azért megpróbáljuk megtippelni, hogy vajon hogy működnek ezek a dolgok. Igen, igen, de egyébként még mielőtt tovább mennénk, szóval igen, szóval még egyszer elmondom, hogy szerintem 35 pontból, nagyon, 35 pont az egy nagyon furcsa pontszám, és ezért hozni kell az extrémeket. Tehát, hogy, hogy ez, ez legy, maradjon meg mindenki fejében, hogy hozni kell az extrémeket, és legyen egy terved, amit ez a lista csinálni fog, és abban extrém jó. Mi van, már 35-ben hogy... 35-ben ugye a Krix nagyon erős volt hagyományosan, még, még szerintem most is erős, mert annyira orzsók a cuccai, hogy annyi gyalogságot föl tud Föl tud tenni, ami, amit uh, 35 pontnyi uh, ellenséges sereggel nem biztos, hogy le tud lőni annyi idő alatt, amíg közel kerül sor, és egyszerűen valahogy uh, jobban, jobban el is férnek. Szóval a Krix 35-be, az a rengeteg ilyen tömeges gyalogsággal nagyon-nagyon erős, és az egy extrém Infantry Spa, az arra, hogy megint nem vagy fölkészülve akkor egyszerűen hát előzönlenek, és nem tudjuk őket megölni. Hát persze, meg ott van benne az olyan egypontos modell, mint az a Brute, tiszebb, a a, ez a Brut, tíz de 19-es kombinált tütrád. De hogy. A brut csak 8 hp-es? Akkor 8 hp-es. A 8 hp-es, HP HP de meg a pánciás túl magas, szóval azok, azok ilyen, ilyen, ilyen csalókák, de azért szívósak mert mert, mert a cserében nagyon-nagyon olcsóak. Szóval Igen. Egy pontért az, az igen, mert hogy megnézzük egy troll champion, aki ugye 12-es dev, 16-os armor, 18-as base to base, vagy másik, az két pont per darab, és ugye persze jobban, jobban üt, viszont a másik meg fel annyi pontért, uh, majdnem tudja ezt a szívosságot, és ugye uh, damage ban meg eléggé hasonló tud lenni, szóval elég igen. veszélyes. Na nézzük hát is, ugye. Ott van ugye az a, az a vetülete a dolognak, hogy, hogy ugye az, hogyha meg is alik, az csak félveszteség, mert ugye újját tudja általában nekro nekrosurgentet, és az egy lélek lesz neki, vagy miatt akarom, és visszarakja a pályára. Egy, egy corpse hát a, a, a, a brutot nem tudja vissza. Jó, hát nem a brutot, de visszarak egy modellt. Tehát ez az ilyen újrafelhasználás alapelvé működik. Igen, hát akkor esetleg elmondhatnám, hogy hogy működik ez az egész varrónős osztak. Uh, ugye van, van a barronő, és van, vannak ezek a kis uh, gnómiai, akik pluszban még ugye szedik a korpszokat, azt hiszem ötintse maguktól, vagy valahogy így. Úgyhogy, uh, úgyhogy úgy szokták, hogy a barronő uh, ki tudja lökni a, a lövéseket, a ranged egy mechanitrára vagy nem tudom pontosan, hogy van megfogalmazva egy rá vagy élő modellre, nem, nem, nem tudom, hogy van megfogalmazva. A lényeg, hogy lelőni közvetlenül nehéz, hogyha rászorodik az AOI, azt nem tudja kitenni, azzal le lehet szedni, és akkor ezeket a kis gnomokat pedig ugye szétküldi a mechanitra közé, és ahogy azokat ritkítja az ember, ugye gyűlik rajta a Cops ugye végtelen számú lehet rajta, viszont körönként csak három darab mechanitrált tud visszatenni és, és akkor azok a mechanitrájak rögtön, rögtön aktiválódhatnak is, úgyhogy akár olyan, olyan, olyan taktikát is össze lehet hozni, hogy, hogy fogod és a saját mechanitrájaidat megölöd és a és a pedig kitesz három másik mechanitrát, ha megfelelő helyen van, a, a unit elé, sokkal előrébb, mint az, ahogy az eredeti első modellek voltak, és aztán, hogyha megölted a lidet és akkor egy olyan lidet ki tudsz nevezni, aki valahol nem hátul, hanem valahol elő van, és akkor az egész egység, meg az új, az új emberek, akik elő vannak, hogy a commandban vannak, és akkor onnan rohamozol előre, egy olyan, olyan amit lehet az ellenfeled nem látott előre, azért mert a meglévő mechanizmák alapján lőtte be a távolságot, hogy hova fog állni, és aztán utána te meg nyersz 3 négy szót, és ezzel a manőverrel meg kell nézni a pontos szabályait a csajnak, de ilyet azért csinálnak. És őt is hallgattam most, ugye egy podcast van van a Gorsét 3, és az pedig úgy, úgy működik, hogy van ilyen, ilyen, ilyen figura visszahozó, két, két fókuszért visszahoz egy figurát, az ugye viszont nem aktivál a rendesen, és akkor azt csinálják, hogy ha kezdesz vele, akkor megölsz három mechanitrált a sajátjait közül, azokból megkapod a három korstóként, az visszarakja a varón, te, te pedig e, vissza tudsz hozni életbe három darab mechanitrálat, szóval ugye a vissza, vissza támasztja ezt a három darabot, a, a varrónő pedig ugye, amit létrehoz, az nem visszahozása hanem egy újat csinál Corp Stokemből. Ezért Tehát még nő a sereged. Úgy van, és már az legelső körben is plusz három mechanitrálat teremtesz, és aztán, hogyha még van, van a második körben, akkor újra meg tudod csinálni, hogy még háromat, és akkor ilyen hatalmas unitot össze tudsz hozni gyakorlatilag ingyen, úgyhogy ezzel is lehet játszani. Szóval Igen, el... Egyébként megnéztem a Sacrificial Pound-t, és azt írja, hogy, hogy ez mehanitral vagy stichedral grant lehet, és három intsor belül kell lennie, és akkor... Szóval egy a saját, saját kis seg, seg, segítőiret teszi ki, vagy okay. egy, egy mehanitralra, úgyhogy elég nehéz uh, lelőni. Aztán uh, én, én, én lőtt, lőttem már le uh, aoi meszneri, mi a manódzsekke renegéde, és akkor ugye olyankor azt kell csinálni, hogy egy mechanitrát lősz, ami, ami elég közel van hozzá, hogy az AOI-ba legyen, és akkor a kapja a direkt hitet, ő kapja az AOI hitet, és akkor utána rá kell búszolni, és akkor nagy esélye leesít. Úgyhogy, hogyha sikerül ezeket kiszedni, akkor meg kell tenni, de néha, néha nincs rá mód, és olyankor, be, beindul ez a mechanitrál uh, engine, és, és utána egyszerűen nem lehet őket uh, túlsebezni, és aztán elvesztelják az egész pályát, elég, elég veszélyes. Na nézzük ezt a csoda skon listát, kettőt, de ugye most uh, legújabb hír, hogy nem Máté fogjuk így -e játszani, de nem tudom, hogy ezzel a sereggel fog -e játszani más, vagy az, azt ho hoz egy saját scone sereget, meglepetés ember, ugye nem, nem derült ki, ki fog velük játszani. Igen. Az is lehet, hogy, az, hogy a pittel fog beszállni, de nem hiszem, úgyhogy ezt a, a morgulós sereget már beszéltük a múltkor, szóval a lényegében ugye amikor még mi chatten beszéltünk erről, a, azt hoztuk ki, hogy, hogy meg kell ölni Ori Midwinter, tehát hogyha a runzó volt hozzá az ember, vagy a troll mert külön különben a, a rullséperek nem működnek, a borlok a nem működik, nem tudjuk kirakni az animuszokat, stb. Úgyhogy Orimidvintet pedig nem könnyű megölni, ezért uh, akár fel kell áldozni az Axért érte, hogy az uh, beérjen. 12 szoros rohammal, de nem, nem könnyű. Nem hát tud... uh, én egyébként azt láttam még, hogy ugye azt mondtad, hogy uh... Most mindegy, mert úgysem Áté fog vele játszani, tehát valószínűleg most nem fog, nem fog lesz ez a drót lemenni, de egyébként, hogyha berakja a modelljei mögé, akkor meg csak annyit kell csinálni, hogy rá kell szlemmelni, mert egyébként nem lesz módod odaérni rá, úgyhogy valamilyen modellre rá kell szlemmelni, mert különben szopi lesz. Hát, hogyha tudsz olyan messzire menni a szlemmeléssel. Hát igen. Mert, mert hogyha mondjuk rá egy ört, van egy ördvonal, egy, egy, egy, egy múlgód és egy bakszered lényegében, ugye ezek vannak, aztán hogyha, hogyha melyikkel hogyha, hogyha, hogyha, ugye mennyit, mennyi, akár hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, és, a, és az csak az, hogy, cuccnak a mi az az armorja, szóval még az is meg lehet. Hát 9-es 3-5, ugye 8-at kell dobni, 2D6-on, hogy meghaljon, és ha attól kevesebbet dobsz, akkor az egész művelet kb. hiába volt, annyi, hogy lenautálna de ugyanúgy adja az aurát, úgyhogy lehetsz. Igen, igen, igen, és igen, és igen, itt csak. ahhoz, hogy egy scone heavy-t eszlemelj, mondjuk rá a a zöldbornoddal, csak hogy kikapfődött az órát, az meg viszont lehet, hogy nem éri meg, mert utána a zöldborn nem, tud, nem tudja betölteni ezt a védekező szerepét, és, és aztán őt el fogod veszíteni biztos. Hát igen, egy tökéletes világban egyébként ez úgy néz ki elmondom, hogy én mit találtam ki, hogy a, hogy a brute van valahogy a közelben, és akkor az csak ugye az egy kisebb béz, és miután szlemeltem, ugye knockdown lesz mindkettő, és megpróbálom még lecsapkodni. Ja, de aztán ugyanakkor meg... Hát ugye, ha elszlameled, akkor ugye a vízted a, a nem megy utána. És ugye azt is vett figyelembe, hogy a brutnak, nem tudom, alapból is, de az animus mindenképpen vannak ilyen szlem elleni dolgok, plusz még set defenses, azt hiszem, az a, a, a a alapárgya. Szerintem ellenőriz nekem, most a telefonom, a töltőn van. De van Nem egy olyan érzésem, érzésem hogy set defensees a az alabágyai, úgyhogy ilyen kb. defense 14 vagy 15 ötöd megüs a slamm és ugye amikor ilyen egy, egy próbálkozásod van, akkor az általában ilyen bőven által a szokott a 3D hat. Igen. Úgyhogy... Na minden, de mindegy, a tökéletes világban az izéje. És ha az a magában van, akkor viszont meg nem is nagyon lehet slammelni, mert csökkentő a távolságú egy csomóval. Igen, igen, igen, igen. Azt mondja, el... hogy igen, hogy target from being knocked down and reduces the distance if they are slammed, azt csinálja, a safeguard akkor ez pont egyébként ez azért van benne, hogy ne lehessen rászlemelni senkit senkire. Hát nem pont azért, igazából ugye a maga Shieldguard. Mo Morgul mor uh, miatt van ez, van ő ott, hogy ő mindig megy, és hogyha ráteszi Morgulra az animusát akkor Morgult nem lehet lenokdálni, mert ugye Morgulnak nagyon uh, magas teffje 17-es, nem lehet rá kombinát uh, milli és kombinát range akott tenni, uh -huh. és ugye, és ugye hogyha a knockdown t kiveszed, mert az a gyenge pontja, akkor egy elég stabil helyzetben vagy, és akkor utána nyugodtan állogálhat. Egy hogy ezt le tudod purifyolni, úgyhogy ez kevésbé rossz, de ugyanakkor az egész purify az azért nem olcsó, semmiképpen. Három megáll. Úgyhogy azt nem is szereted megcsinálni általában, mert akkor utána a saját upkeep-edet kell rakjad, hogyha el, úgyhogy hát elég macerás. Nem, ennek, ennek tényleg ennek, ennek a match az egyik izé sarkalatos pontja az Ori Midwinterrel, hogy mit csinál az ember, a másik sarkalatos pontja pedig, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan fitelsz az ő fitjére, és mit tudsz csinálni a Mollick és ott Mollick addig, ameddig őben fog állni az arcodban. Tehát, hogy ez a ez az a nagy kérdése az, hogy mikor featelsz rá, és hogy ő mikor tud rá fitélni. Ez egy eléggé. Ugyanak, hogy a maga a Stranglehold segíthet, a bronzbe kellen segíthet a Rampager, ezekkel lehet játszani. Igen. Úgy Illetve, ami, ami nagyon fontos még, ez a megfelelő módú, ezt viszont nem lövöm le, hogy hogy találtam ki, a megfelelő módú használata a Force nagyon sokat segít ebben a match -ában. Igen, igen, igen. Úgyhogy, hát, hiszen e, hiszen ma, nincs semmi más support modell, ami ki tudja szedni a épereket. Igen, és ugye a Johnny se tudja lelőni se, semmivel, Morgula sem, úgyhogy, úgyhogy az az, az tagalább jó. Úgyhogy hát egy, egy jó rampadzser a Prospectitánra, és az, az, hogy el tudja kapni Ori-Midwintert egy jó hetes dobással, akkor viszont az ideális szenárió, hogyha nem, akkor nem. Igen. De ez... ugyanúgy egyébként azon is érdemes elgondolkozni, hogy, a, hogy ez ellen felrakni a másik listát. Tehát, hogy de egyébként ne beszéljünk az én és az ő párosításomról, mert nézzük csak a listákat. Először. Hát jó, csak ugye ez az első kör, ami előtt van, el, úgyhogy az, az van most a legközelebb ez a Igen, ponthoz, amiről Igen, Igen. beszélünk. De nézzük meg a másik kis Mordikál mordikális vidám haverjaink, Úgyhogy itt ez egy elég érdekes lista. Maguk a nihilátorok, azok erősek és jók. Ugye valószínűleg vagy, vagy rajtuk, vagy a Pretoria-kan lesz a, a léggyűjtést fel, attól függ, hogy ki, ki megy előrébb és ki hátrébb. És aztán utána pedig a voicepritek azok nagyon brutálisak, nagyon jól sebeznek, ugye inkorporeálok, és ugye, hogyha újra visszatérünk a runo akkor ugye ahhoz is bekavarhatnak, ugye a komanyos runo eket meg tudják futtatni mert azt hiszem hogy vagy terrorok, de azt hiszem, hogy abominésnek úgyhogy elég van Ugye a Cyclops Raider az jön és lő, az nem annyira vészes, de akár a gianni ki tudja lőni, hogyha nincs, hogyha elég nagyon-nagyon dobrá, a Cyclops sámán pedig leszed a kipet, és ilyen különféle jó dolgokat tud, meg ő is nagyon jó Godshot-tal lő, úgy átlő modelleken, úgyhogy egy uh, Raider plusz Shaman vagy Sámán Raider Animus-szal előre sétál, és Linosight nélkül uh, rálő a janice vagy egy másik uh, modellre, szóval lényegében a Sámán ellen kb. a, a Stealth ami megoldást nyújt, uh, ugye itt nincs most uh, a Extóler aki tud TrueSight-ot adni, és ezt el, tehát ezt talán nem ignorálja, vagy csak a mordikár nem tud valami okosságot azt hiszem nem tud. És utána úgy, úgy, úgy ott van az újraélesztése a mordikárnak, és az, az egy nagyon erős képesség. És egy nagyon jó célpádja ennek a maga a nihilátorok, akik ugye, ugye elég jó pozícióval vissza tudod őket tenni. Akart, hogy nem is kell mozogjanak, hanem onnan tudnak ütni, és akkor utána onnan el tudnak be bezerkezni. A fit is erős, plusz három defense az egész seregnek, és aztán elpussolgatnak minden vissza esetén. Igen. Ez elég erős tud lenni. Igen, igen. Úgyhogy hát ez is egy elég kemény a lista. Ugye a bronzeback bronze az kemény, viszont ugye itt, itt nincsenek pain és mint. nincsen gladiátor se. Úgyhogy igen, úgyhogy a Pathfinder hiány az, az, az nehéz, az, az nehéz kenyér, és ugye utána pedig a bronzeback se annyira kemény. Szóval ez a bronzeback titán a P 17-es éve nem tudja, nem tud megölni, egy storm volt, meg ilyesmiket, úgyhogy ez sokkal más, másképp kell játszani, hogy szerintem, hogyha így összekerülnének egy, egy, egy komaróba, akkor... Alapvetően mindig, mindig a morgút tenni fel szóval Szerintem a Máté És nem a, nem a Mordikárt Mert azt egyszerűen nem tudná, nem tudná Azt a Stormot Igen. kiiktatni Igen. Hát ez egy ez Szerintem tipikusan ez a Void Seer Mordikár lista Itt ez, ez a három Void Spirit Ez, ez meg az, hogy T4-ben ez, ez azt mutatja Hogy ez is a A tömegekkel akar szerintem Bánni inkább, tehát hogy az a három Void Spirit az, az, az arra jó, hogy ha van olyan Infantry, amit le lehet írni akkor... Mert ennek a listának, ez, ennek nem lesz az a célja, hogy, hogy megtörje a nagy, nagy modelleket. Ennek nem lesz az a célja, hogy megoljon egy volt. Egy Persze, Csug. viszont hogy a Krix ellen meg faszán fel lehet tenni, mert ugye a Krix-ben ott nincsenek kemény célpontok, csak rengeteg apró. Ott viszont egy nihilátor csapat, ami, uh, amiből nem, gyűj, nem gyűjthet lelket a Krix, hanem ő, hanem csak, csak mordikár. és Akik ugye be az ezek, ezek ugye meg tudják fogni ezt a hatalmas mechanitrálos vagy más, más csürhét. Úgyhogy ez ellen uh, ez egy anti-Krix anti lista, szerintem a Martin csak is uh, mordikárt szokott hozni Krix ellen stabilan. Ez a. Ez a módja annak. Hogy igen, ez a, Igen, ez annak néz ki. Ez annak néz ki ilyesminek. Hát igen, ez egy. Ez szerintem egyébként. Ez a, ez a két lista, meg ez a párosítás, ez azért így eléggi azért rám így a metára. És én abban csodálkozom csak, hogy, ezért, hogy hogy nem csodálkoztam egy kicsit, hogy nem raset van ott morgul helyett. De ennek szerintem egyértelműen az az, az, az, az, az, az, az egyik oka, hogy, hogy ugye meg akarja fogni ugye a War-t is, és annak ez a, ez a morgul ez nagyon hatásos ellene a fitjével. És, és szerintem ez így, ez a két ez nagyon jól így a helyi listáknak így a kiiktatására jól fel van építve egyébként, és szerintem ilyen szempontból ez így elég jól fel vannak építve, hogy 35 pontban gyakorlatilag ezt kell csinálni, hogy itt ez a két extrém azért itt fel van építve elég erősen, uh -huh. és eléggé undorító egyébként. <gül> szemétség, azt mondaná. <gül> nem, nem, nem azt mondom, hogy, hogy a szemétség, hogy ez van csinál, hanem a listák maguk szerintem undorítóak, és mert Egyébként ott arra nem is tértünk ki, hogy egyébként még a, ott van a morgulós listában az, az, az izé is, és még az is egyébként egy Pan Indo S. Szóval az is egy olyan figura, amivel kell foglalkozni, és így tiszta horror egyébként ez az egész, ez az egész, egész uh, morgullista, egyébként csak az én, én, én, én, a, én szemszögömből, szóval nem megoldhatatlan, de van sok olyan, olyan sarkalatos pontja, amit meg kell oldani ahhoz, hogy ahhoz, hogy működjön. Hát igen, az azok, azok, azok nagyon, nagyon kis ügyes lények, és nagyon nehéz őket megölni. Igen, igen. de egyébként egyértelműen itt a Master Tormenter Morgul az, a, az lesz az, akit felrak akkor, hogyha nagy dolgokat kell leszedni, a Voicir Mordikar pedig a, azok ellen, a, akiknek az ilyen kisebb dolgok. Féri ja. és a Krix ellen lényegében, mert ugye a férinél van ilyen infantry sereg, aztán meg ott vannak a kadorosok is lényegében, ugye a Kálmán ezzel a fefefe -fe -fe oda is jobban mordikál szerintem, mint a Beast Heavy, mert a, hogyha mondjuk felraktani Morgút a Vlad 2 ellen, az viszont ott szívásten, lenne, mert azt a sokkal az itt millibíztekkel mire kiírtod, vége a versenynek. És vagy, vagy nem is sikerülne, vagy, vagy egyszerűen annyi kört játszaná, hogy tényleg lemenne az órád, mert f 16-okat eltalálni folyamatosan nagyon macerás, és aztán a Kajazi asszaszinak lassan a POV 12-k kell is, akárhogy is, de, de, de nagyon böködnek. Úgyhogy elég, hát igen. elég macerás. A feed meg... körben azért még morgul is félhet azoktól. De, igen, hogy... igen, meg ugye a, meg aztán ott van, van Irus is, ahol a, az Iron pikemen, a Black Dragonok -ok kapnak egy egy plusz egy kockás sebzésre. Mm. Azt hiszem van a, az epic iruszknak is, és akkor azok viszont ledalálják a bízteket, úgyhogy az ellen is jó a mordikár, és felrakni az ilyen, ilyen infatrispemek ellen, mint a Kálmáni, hát nem a, a csabájét, aztán föl lehet tenni Epikreos ellen, ugyanakkor, mert Feura ellen nem annyira jó, mert ott viszont a Reconnerek, e, szerintem ott kb. egy-két Reconner, egy, egy ilyen Light, light beast kilő körönként, igen, a... igen, igen, ott csak azt nem tudom, hogy izé hogy hogy ott a Void Spirit-tel tud-e kezdeni valamit? Hol a feuráig, nem uh, tudom. Magical weapon van. Hát mindegy, hát de... A, a paladinoknak van. Jaj, az igaz mondjuk. Aztán... Hát mindegy, de az azért, az, az szerencsétlen lenne felrakni az ellen ezt a listát, lehetséges. De hát majd, majd úgy is majd kiderül. Hogyha feltétlenül, Aztán... hogyha, feltétlen, hogyha jönne, jön ez a list, és nem egy másik skorn jön. Hát... Jaj, jaj, azt még majd kiderül, de, de elképzelhető, hogy ugye ezt a sereget csak oda lesz adva egy egy lelkes kezdőnek, de nem tudom pontosan, hogy kicsoda az, aki... Igen. az, aki, mert, hogy mondjuk rá a rédei a könne, ő viszont szkóra, szkólan rutinos, és akkor nem félnek bele ebbe a kazuváros koncepcióba. Szerinted ki kinyeri holnap egyet. Hát, ezt nehéz, nehéz megjósolni. Uh... Én csak abból kiindulni, hogy kit láttam sokat játszani. Én nagy híve vagyok annak, hogy a sok gyakorlás az, az eredmény szül, úgyhogy én a Dobit láttam, ugye ő nagyon-nagyon sokat játszott is gyakorolt. És hogyha, tegyük fel, hogyha nem csúszik el azon az iruzt listán, amit nem tudott eleget gyakorolni és nem tudta, esetleg nem a rossz időben teszi fel, akkor neki van esélye arra, hogy megnyerje, szerintem simán. Ö, annyi, annyi, annyit kell csak csinálnia, hogy jó időben rakja fel az Iris listát, a többit pedig mindent butcher játsza, és akkor akkor nagyon jó esélye van nyerni. Mondjuk, nem mondom, annyira nem vagyok híve ennek az új, új típusú Iron Black Dragon-nok nélküli bucser listájának, de majd meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Ö, aztán, akinek mindig ott van az esélye, mert ő is régóta játszik szerintem, és, és ezek elég ronda tűnnek, az a sabalista, szerintem az, ez a top 3-ra esélyes azok a listák, mert azok elég, elég undorítóak szerintem, úgyhogy az is szerintem top 3-ra esélyes. Most Mátét nem számoljuk bele azokba a listákba, mert azt az nem. Ö, tehát Dobi, illetve illetve Sabának a listája azok olyanok szerintem, de mindjárt végignézem, hogy meg olyanokról beszélek, akit ismerek is. Ö, én, én mondom, őszintén mondom, ebben a mezőnyben én nem vagyok oda a Stormonokért, úgyhogy csak azért nem mondom azt, hogy, hogy komorognak is ö, ő sokat játszott. De, de 35 pontban ott van, az egy storn volt egy olyan mezőnyben, ahol Butcher 3-ak futkorásznak, meg nem tudom, meg rúzovórok, -ok, meg, meg, meg mi, mi egyéb, ami, amik nagyok ütnek. És, és én 35 pontban az, az egy ilyen kockázat egy picit, nem, nem tudom. Tehát, hogy, hogy az, az egy túl nagy kockázat. Én, az, egy, az jó extrém, egy valamilyen szinten, viszont, viszont nem tudom, hogy meg tudja rendesen védeni egy Butcher 3-tól, az storn volt. Én ettől félnék. Epic, Hemo, uh, Epic Healy, meg egy Nemo. Uh, hát a Stormwall uh, messzire elő, szóval ha ráfítel a healy akár a butcher meg a teljes seregére, és a Stormwall pedig elkezdi lőni a bucsért, mert a se lesz mindig full camp-en. Tehát, Armor 23-an van, hogy a Stormwall lövésével 8-at véd. 24-en. Megnézem, csak hogy... hogy de 18 ott, az, az, az, az alapállami, és 6 fókuszos. Van. Tudom, csak nézem, hogy a, a, a, a silis betette, vagy ugye az upkeep ingyen van, vagy nem, azt nem tudjuk. Úgy, a Dobie az elején volt. De az az irusz lesz. Így van. Igen. Neki vordogot vor hozott. Nem, irusz el sincs, de vordogot Akkor ott tesz, teszem azt, az ez egy, az egy previous mondos upkeep elé, de talán szignál nem is kell. Nem, nem is nagyon lesz tough dolog, de akkor 23 vagy 24-en, szóval hogy elkezdi lőni, akkor lassan-lassan le tudja lőni a... Ugyanakkor lesznek Ternionok, Greylord Ternionok, e, Dobina az meg tudja védeni Füster, viszont a Greylord Ternionot megölőd, e, hogy azt a modellt, aki, akin a füst van, akkor az a füst eltűnik, úgyhogy, hát érdekes lesz. Én, én nem tudom, de egyébként őszintén szóval én még mindig nem, nem, nem, nem fér a fejembe ez a lista. Tehát, hogy, hogy néz rá, és, és, most, és most ott van egy eris, egy Madlenkorbú, egy Ragman és egy Saxon Orrick. Ez Ez kilenc pontnyi szupport, és mit tudnak csinálni? Hát... Eiris én... az, az kell, ő, ő, ő fogja lelőni az, az ákénysülleket, meg mindenféle hülyességet. Oké, okay, le... az, okay. azt, azt, azt találom, az oké. Okay. Ő, ő kell, meg ugye be lehet futtatni ellenséges zsákek közé, hogyha van, de nem nagyon át. Például a, a, a Rudi ellen jó két rekoner közé befuttatni az egy game, game winner lehet akár, vagy nem ne tudja a bár utána a Feora fit-jével, ezt kibekelhető, hogyha előtte lebökik eiris akkor utána a fit, fit után ki lehet osztani a fókuszt. Medlin korból azt egyszerűen kell bucsernek, hogy az a plusz mozgásban legyen, és akkor Jó, si de 35 pontba. Hát 35 pontban, miért is ne. Hát jó, oké, akkor ezzel menjünk tovább, ez egy ilyen kétséges. A reg reg regmen szerintem az nem kell, az nem. abszolút nem kell, a saxo meg, meg a Dumbreaver-eknek adja folyamatosan a Pathfinder, úgyhogy lényegében egy, egy, egy 6 plusz 2-8 pontos egységnek van egy 2 pontos supportja, de ugyanakkor szakszorik is rad 7-tel, MAD rad 7-tel, azt hiszem így van, rad 7-tel, lő. egyet, hogyha nem kell Pathfinder-et adjon, az is hasznos lehet, de de nem tudom szóval. Én, én hát... úgy érzem, hogy egy kicsit el van aprózva ez a dolog. Igen, elég sok a support, és ugye a, a igazi ütőerő az maga Butcher, és egy a teljes listában Így van, így van ennyi. És, és lényegében más nincs. A Ternionok a support, videómékkel ezt pötyögtetnek, azok ugye, a Krixálán jó-jó jönnek, kilövöldözni a kis csontszedőket, és akkor ott meg, akad, meg tudják odahelyezni a nagyobb test gyűjtést, Fenris az jó, Igen, az jó. Az jó, ugyanakkor fenris nagyon könnyen le tudják lőni, mert egy Dev-13-as nagybézes modell, őt nem fogja kitakarni semmi, és euh, egy nagyon jó hálás cél, célpont bárkinek, és aztán amikor már leesik a lóról, utána messzire, messze nem fenyeget annyit, azt csak Speed hatos os valószínűleg az öreg, Úgyhogy, ha mondjuk lejön egy rekoner, és pont 12 incs a kilövi felrészt, akkor utána nem tudod úgy letenni, hogy utána vissza tudjon csárgyolni a, a arra a rekonerre, mert pont egy incs hiány lesz. Jó, ezt ki kell, kell centízni, de, de nem lehetetlen egy kontrollzónás méricskéréssel. Szóval a felrészt én szerintem minden meccsen ki fogják lőni. Ki, hát feltéve, a... A, aki nem ismeri fel a veszélyt. Krix krikszel, akinek nincs, nincsenek ilyen lövései, az Spelleme ugye nem lehet targetálni. Igen, igen, igen. Hát igen, ez egy, ez egy durva dolog, de, ja. itt, itt, de de igazából, hogyha lesz, le, le, letakarítják a Doom ami egyáltalán nem lehetetlen, mert nincsenek olyan hű, nagy statjaik. Uh, 13-14, de... úgyhogy azt, azt mindenképpen le lehet túfogtatni. Szignál lelevi őket, az biztos. Igen. Szerintem a féri zsoldosa is le tudják őket szedni, a csirkének a, az elfje szerintem le fogják őket szedni mind a két listában. Az, az mindenképp. De most nézzünk meg egy olyan párosítást, egy ilyen lövős retribution listát. A második kör után mennyi fog fennmaradni azért ebből a bucsár listában, aminek értelme van? Tehát, hogy nem túl igen, sokszor. Fennmarad Eilis. Igen. Fennmarad menni. Igen. Uh, Ragman stealth vagy pravos uh, Szerintem egyik se, csak Sacrificial pawn Igen. Uh, ugye a Ragman fönnmarad, mert ha lövik, akkor rá tudja pattintani vagy a butcher vagy a Butcher kutyájára lövést. És hogy a Butcher kuty kutyát lelövik, akkor utána vengeance egyet, ugye egyet. ugye szándékosan rá tudott tenni. Saxonrick Stealth-es, videó még Marksman, vagy kamuflásos, vagy právos, de neki van valamennyi védelme, ugyanakkor Ezeket a... Ugyanakkor a, a nem számít semmi, ugye a Igen, Mage át. Hunter style forksz Ugyanakkor viszont Bucsert, nem tudják megölni a Mage Hunterek, és utána ott viszont nem tudod meg, meg, meg fog, megölni magát Butcher-t, ha megnézod azt a Ravin listát, hogy szerintem Csirke egy, egy Issyriát tenne fel inkább, mert ott legalább ott vannak a Sentinelek pálya közepén, és hogyha oda bemerezkedik a butcher akkor ők viszont meg tudják csapkodni. De abba is van egy osztag Riffelman, az az is nagyon durván le tudja osztani harber szerintem én, én csirkehelyében kadurál len. Hát hogyha Butcher 3 lehetséges, akkor mindenképpen is Szíriát tenném föl, mert maga a Mate Sharantan Strike Force a másik listában nincs elég utő erő, hogy magát bucsárt megölje az ember, és ha nem tudja bucsárt megölni, akkor azt tényleg be fog jönni, és, nem, és nem, nem is kell sokat kölcsönkörönként, csak bejön, és mondjuk egy-két egy, egy flashing védet, vagy be, bejön és, és nyom egy darab, behúzás egy darab flashing bédet, akkor is van a 19-es páncélon, és, és aztán utána nem, nem, nehéz, nehéz megölni még úgy is. Igen, igen, igen, igen, elég. Ez így no. eléggé érdekes, no, hát, uh, <gül> igen, ez egy, ez egy elég érdekes, elég érdekes. Mondom, én, én őket mondanám egyébként, hogy nyerő pozícióba, uh, nyilván magamat nem mondom, mert uh, mert nem. De én mondom, én, én, én, mert ugye onnan indultunk, hogy két mondanám. Én Dobinak látom úgy, mert ő a sok gyakorlás miatt, és nem, nem hiszem, hogy el fog csúszni. Hogyha csak iris nem csúszik el, akkor Bucseren nem hiszem, még ennek a listának ellenére sem. És Sabának a listájá, két listáját érzem nagyon erősnek. Azt, azt, azt igen. Én arra azt mondom, hogy, hogy az, az két erős lista. Hát, hát akkor, akkor legyen így. Jó, én köszönöm, hogy... Köszönöm, hogy... Fölvettünk még egy részt. Szerintem sok mindenről el tudunk majd beszélgetni, meg akár még holnap este is valószínűleg tudunk időszorítani. Igen, uh, igen. Egy, akár egy kazuár beszámolóra is szerintem az lenne a legjobb, hogyha a friss élményeket szavakba öntenéd. Úgyhogy Visszalud. mindenképpen hozd haza a, a Steamről lapodat, hogy <gül> levele a, level a vissza rekonstruálni, tudjad, hogy mit, mikor kijelent. Játszottál igen. meg amúgy nap uh, napközben. Egy, egy darab papírt fogni és egy-két egy ilyen érdekességet fölírni, hogy utána ne felejtsd el megemlíteni, uh, ami, ami a meccseken történt. Aztán, aztán szerintem, hogyha, hogyha nem lesz meló akkor uh, ugyanezt meg tudjuk csinálni, és akkor egy kozuál beszámolót várnak cőled, aztán lehet hogy, hogy, hogy már úgy jössz vissza, hogy megnyertél az egészet, az is lehet, hogy első körben kikapsz a dobbi ellen, és sírva hazamész. Hát, de nem, nem dobj ellen fogok első körben játszani, úgyhogy... Itt, mondjuk nem igaz. Igen, de tegyük hozzá, hogy Runzo Fornak nak elég jó esélyei vannak Butcher ellen. Úgyhogy... Igen, igen, igen, igen. Szerencsére jó. Rendben, igen. akkor jó éjszakát, akkor ezt, ezt a részt is. Igen. Sziasztok! Tövörítem. Hello, hello. Akik hallgattátok.